انه لقد فاز المتقون معاشر المسلمين ان من اعظم البر والصله التي دعانا اليها ديننا الحنيف ورتب عليها الاجر العظيم صله الاخوات كما جاء ذلك في حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من عال ابنتين او ثلاثه او اختين او ثلاثه حتى يبنن او يموت عليهن كنت انا وهو كهاتين في الجنه واشار النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابه والوسطى والحديث اخرجه الامام الالباني دوغ زangu katika iman baada ya kumhimidi Allah subhanahu sallallahu alayhi wa sallam na kuhusieni vile vile na yusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu Waislam katika mambo ambayo uislamu umeyahimiza sana bali mtume sallallahu alayhi wa sallam ametaja malipo makubwa sana ikiwa ni pamoja na kufufuliwa na mtume sallallahu alayhi wasallam akawa muislamu mwenye kutekeleza jambo hili yuko pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam peponi wameambatana kwa sababu katika hadithi mtume aliashiria alifundisha kwa ishara pale aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam man ala ibnatayn Yeyote miongoni mwenu atakayewalea mabinti wawili au watatu Kisha akasema Mtume sala alaihi au dada zake wawili au watatu kwa kuwahudumia, kusimamia mambo yao, kusimamia matumizi yao na mahitaji yao, kusimamia akida yao, kusimamia dini yao ukahakikisha wanakuwa katika makuzi yaliyokuwa mazuri katika maadili yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala mtume akasema hatta yabinna kwa maana akawaangalia na kuwasimamia mpaka ikafika hatua ya kuwaozesha akaachana nao either amewakabidhi kwa mume ambaye ni mume stahiki au yamuta aleihin au yeye akafishwa akatangulia lakini ametekeleza majukumu yake mpaka pumzi yake ya mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nitakuwa mimi pamoja na mtu huyu tuko kama hivi peponi akaashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam as kidole cha shahada wal taliha kwa maana tutakuwa tumeambatana pamoja peponi Ndugu zangu katika imani, Onwani ya hotuba yetu ya leo itakuwa birrul akhawat. Kuwafanyia wema dada zetu. Kwa nini kuwafanyia wema dada zetu? Leo tunaishi katika zama ambazo ni ngumu sana katika swala zima la malezi hasa kwa mtoto wa kike. Ndugu zangu katika iman Hawezi Mtume sallallahu alayhi wasallam kuahidi pepo, sio pepo tu bali kuwa pamoja sambamba na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jambo ambalo ni jepesi. Inna silat Allah ghalia. Biza ya Allah ni ghali. Ala inna silat Allahil ljanna Hakika biza ya Allah ni janna ambayo ndiyo tunaangaikia ambayo ndiyo tunaipambania haiwezekani jambo likawa ni jepesi ikawa, ikawa mtume ameahidi malipo makubwa kama haya Dugu zangu katika iman katika zama hizi ngumu za mmomonyoko wa maadili zama ambazo kila mmoja mwenye watoto wa kike analia anatafutani wapi anaweza akwalelea watoto wake tunakuta uislamu katika kutuhimiza juu ya jambo hili yanatajwa malipo makubwa kama haya ili tuweze kujua umuhimu wa kusimamia jukumu hili ambalo ni adhimu Ndugu zangu katika imani Allah Subhanahu huwa Ta'ala ndani ya Qur'ani katika surati Al-Qasas mfano mmoja ambao ni wa kipekee birrul uhtili la akhi wema ambao haujawahi kutokea katika historia wema wa dada kumfanyia kaka yake lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallama naye akatusimlia tukio moja la wema wa kaka kuwafanyia dada zake ili tuweze kupata mfano ndugu zangu katika iman tunafahamu kwamba nabiullahi Musa alaihi salatu wasalam alizaliwa katika kipindi ambacho palikuwa na karar imetolewa na mtawala taghia wa wakati ule ambaye ni Firaun kwamba mtoto wa kiume yoyote atakayezaliwa lazima uwawe. akazaliwa Musa katika kipindi hicho na hii Allah Tamaka wa Taala anataka kuonyesha ya kwamba anapolitaka jambo lake lazima liwe Inama amruhu itha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Alizaliwa Musa katika kipindi hicho ambacho huyu mtawala twaghia aliweka wajumbe wanapita kila nyumba kuhakikisha mtoto atakaezaliwa kama ni mtoto wa kiume au Alipozaliwa Musa kama Qur'ani inavyotusimulia Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpa mama yake Musa hiari mbili zote ni ngumu Aiza aendelee kumnyonyesha na amlee hivyo hivyo katika mazingira magumu hayo au amchukue akamtupe baharini kwa mikono yake Maamzi yote mawili ni magumu kibinadamu kuendelea kubakia naye ni kwamba asubiri aje kumuona mtoto wake akiuawa mbele yake na hiari ya pili kwenda kumtupa katika bahari maana yake ana kumtupa na kumuua kwa mikono yake mwenyewe lakini kwa kuwa alikuwa na yaqeen na Allah subhanahu wa ta'ala hadithi zake ni za kweli wa auhaina ila umi Musa an ardihi fa khifti alayhi falqih fil wala takhafi wala tahzani ina raduhu ilayki wa min Allah alimpawahi mama yake Musa bakia na mwanao mnyonyeshe na kama utakuwa na hofu juu ya mtoto wako basi mtupe katika bahari mama yake Musa akamfungafunga Musa akamtupa katika bahari hapa ndugu zangu katika iman, niyo inakuja ile tadhhiya muhanga wa kipekee wa dada katika kumnusuru kaka yake. Baada ya kufanya hivyo mama yake Musa akamwambia dada yake waqalat liukhtihi qussih ay tatba'i atharahu mfatilie ndugu yako huyu uone ataishia wapi mawimbi yakamchukua Musa alaihi salatu wassalam akiwa ni mtoto mchanga mpaka katika fukwe faltaqatahu aalu firaun Allah anatusimlia Musa akaokotwa mpaka kwa Firaun karari inajulikana ni kwamba lazima uuae lakini nguvu ya Allah ikaingilia akamtamkisha mkewe Firaun la taqtuluhu asa ay yanfa'na aw natakhidahu walada akachukuliwa Musa akawa katika ulinzi na himaya ya Allah tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala anasema wa harramna 'alayhi al-marad'a min qabl tuli Musa kunyonya kwa mama yoyote kabla hajarudi kwa mama yake kimeokotwa ni kitoto kichanga hakuna wa kumnyonyesha mama yake hajulikani dada yake Musa anafuatilia kwa mbali asijulikane kama ndiyo ndugu yake kwa sababu kitendo cha kujulikana maana yake ni tamfidhu qarar tatawaa Musa waqalat ilukhti qussih fabasarat bihi an junubin wa hum la yash'urun dada yake Musa Akayaona yale matukio mtoto amechukuliwa wanahangaika kutafuta wanyonyeshaji katika mji Allah amemharamishia Musa kunyonya kwa mama yote kila mama aliyeletwa Musa hakukubali kunyonya kwa mama yule Na hawa ni wanyonyeshaji wanajulikana Dada yake Musa akaiona hadhi hii fursa dhahabia Sasa imekuja fursa yenyewe aliyokuwa anaitafuta ya kumnusuru kaka yake faqalat hal adullukum ala ahli bayti yakfulunahu lakum wa hum lahun nasihun fursa kaka yake hanyoni anajua akirudi kwa mama yake atanyonya akaambia jamani mimi nafahamu watu wa nyumba fulani sio mama yangu sio mama yake la nikufahamisheni kuna mama mmoja huyo hakataliwi na mtoto yote na atamlea vizuri faradadnahu ila hummihi kay taqarra 'ainuha wala tahzan wa lit'alima anna wa'da allahi haq. tukamrejesha Musa kwa mama yake ili jicho lake lipate kutulia na kumuondoshea huzuni na apate kuthibitisha kwamba ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala ni za kweli pale alipomwaahidi na raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal ndugu yangu katika imani tazama muhanga huu tazama hii tadhhia aliyoifanya dada yake Musa katika kumnusuru kaka yake kisha litazame wewe uko vipi na dada yako na dada zako mahusiano yenu yako vipi zenu ziko vipi mnaishi vipi Mfano mwingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja ametoka katika moja ya vita vyake ametoka katika nje ya mji wa Madina Miongoni mwa masahaba walio pamoja na Mtume na wengine wanasema ilikuwa ni katika Fathu katika jumla ya masahaba alitoka na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma wakiwa njiani wanarudi kutoka katika Fathu anaonekana Jabir anakwenda speedi kuliko msafara anakimbia mtume sallallahu alayhi wasallam akamuliza malaka ya Jabir una nini Jabir mbona uko spidi sana kuliko sisi Kambia ambia rasulullah inni hadithu ahdin bi'ursin ya rasulullah mimi nimeoa tu hivi karibuni ilikuwa ni siku chache ukatutaka tutoke kwa ajili ya kuinusuru dini mimi nikatoka hili ndio lilinifanya niondoke mbio ya rasulullah kawaida mtume sallallahu alaihi wasallam anataniana na masahaba anawaingizia furaha akamuuliza yabir Atazawajta bikran am thayyib? Umeoa? Naam nimeoa ya Rasulullah. Umeoa binti mdogo au ni mwanamke mtu mzima amewahi kuolewa? Kuna Hapa ndipo panapohitaji mazingatio katika majibu ya Jabir akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Allah, Ustushhida walidi ewe mtume wa Allah baba yangu amekufa katika vita wataraka liya akhawatin akaniachia dada zangu wadogo mimi ndio mlezi wao mimi ndio msimamizi wao nikaona kama nitaoa binti mdogo kama wao hawezi kupata malezi nikaamua kujinyima furaha hiyo kwa sababu ya dada zangu ili nipate mtu mzima atakayeweza kusimamia malezi yao hadha birrul akh lilakhawat huu ndiyo wema wakaka kumfanyia dada ndugu zangu katika iman mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyafungamanisha mahusiano ya udugu na kumuamini Allah subhanahu na kuamini si Lakini wa, lakini wanaolewa wanakwenda kuishi katika mazingira magumu sana. Na wanaume ambao wamevaa vazi la Uislamu lakini laisa lahum fi alislam shay. Hawana chochote katika Uislamu. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Bora wenu ni yule anayeishi vizuri na wake zake na mke wake. Na mimi mtume wenu ni mbora katika hilo. Unawezaje kuwa ni Muislamu ambaye unaishi na wake zako na mke wako katika mazingira ya mateso na adhabu? Mambo haya tunayazungumza. kwa namna ambayo inaziumiza nyoyo ndio maana tunazungumza katika mazingira kama haya kwa sababu kadhaa tunazokutana nazo ni ngumu. Baadhi ya wanaume hadahumullah Anaona adhabu anayoweza kumpa mke wake ni kumnyima chakula. Anaona adhabu anayoweza kumpa mke wake ni kumpiga kakana kwamba anapiga mtumwa. Dugu zangu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha akatwambia la yafruku mu'minun mu'mina inkariha minha khulqan radiya minha ukhra Hakuna mkamilifu. Hawezi mwanaume kumchukia mke wake moja kwa moja ikawa na mabaya matupu. Hana jema hata moja alilonoalo. Inkariha minha khulqan. Likikuchukiza jambo fulani basi liko lingine litakalo kupendeza. Miongoni mwa wajibu na miongoni mwa haki za dada zetu upande wetu ni pamoja na kuangalia hali zao hata kama wakiwa katika ndoa kwa sababu dhulma zilizoko katika ndoa ni nyingi lakini jambo ambalo linaumiza zaidi moyo baadhi ya kaka, baadhi waislamu wamekalia haki za dada zao pengine mzee wao wamefariki mali hazijagawiwa kwa sababu tu kaka hapendi hapa kutabakia kuwa kwetu hakuna sababu ya kugawana anasema hivyo kwa sababu ye hali yake kimaisha iko vizuri dada zake wanaendelea kudhalilika wanaendelea kuumia mali yao ameikalia utamwambia nini allah subhanahu wa taala juu ya hawa ambao wanadhalilika na kuumia hali ya kuwa wewe ambaye ndiye mwenye mamlaka umezuia haki zao Utakwenda kumwambia nini Allah Subhanahu wa Ta'ala? zangu katika iman hali halisi ya jamii inatisha. Hali ya jamii ni ngumu. Turudini katika Uislamu. Silatul Rahim ni ibada si jambo la khiyari. Kuunga udugu ni ibada ni maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal intawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum katika surati muhammad kama jambo la kukata udugu ndugu zangu katika imani ni jambo ambalo linamsababishia mtu kupata laana za Allah subhanahu wa ta'ala unawezaje kuwa na moyo mgumu kiasi hicho ndugu zangu katika imani hadhi hi tadhkira ni ukumbusho udhakkiru biha nafsi wa ikhwani na ikumbusha nafsi yangu na wakumbusha ndugu zangu tutambue kwamba familia yako si mkeo na watoto wako basi uislam umetukumbusha swala la kuunga udugu man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimah yule mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho na aunge udugu na hasa wale ambao wanakuwa ni madhaifu wana hali ngumu wanahitaji kutazamwa ndugu waislamu taqadi aala alislamu sha'ana almar'a uislam mwanamke umempa nafasi ya pekee anaangaliwa akiwa ni mtoto mdogo binti yuko chini ya utazamaji na usimamizi na uangalizi wa wali wake ambaye ni mzazi lakini anapohama kutoka kwenye familia akaenda kwa mume ukitazama wasaya za Allah na mtume kuhusiana na swala la kumwangalia mwanamke. Lakini vile vile ndoa imeharibika mume amekufa ameachwa akirudi hapa ndio kaka unabeba jukumu. Kwa hiyo mwanamke katika Uislamu anatazamwa min al-Mahdi ila al-Lahdi. zangu katika imani tumche Allah subhanahu wa ta'ala katika wale ambao Allah jalla wa ala amewaweka chini ya uangalizi wetu na usimamizi wetu na tutamuwe kwamba tukirudi kwa Allah jalla wa ala tutaulizwa kuna kokubwa na dogo hadza wasallu ala nabiykumul karim faqad amarakum Allah bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima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 ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك الوهاب اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الرحمين. والحمد لله رب العالمين وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ